בראשית, פרק מ"ב וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויומר יעקב לבניו למה תתראו? ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה, ושברו לנו משם, ונחיה, ולא נמות. וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר, פן יקראנו אסון. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה רעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה. וירא יוסף את אחיו, ויכירם, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות. ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו, מארץ כנען, לשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם, ויאמרו אליו, לא, אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל, כולנו בני איש אחד נחנו. כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. ויאמרו, שנים עשר עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור, מרגלים אתם, בזאת תיבחנו. חי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. שלחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, ואתם האסרו. ויבחנו דבריכם האמת איתכם, ואם לא, חי פרעה כי מרגלים אתם. ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויומר עליהם יוסף ביום השלישי. זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ארא. אם כנים כן, אתם, אחיכם אחד ייאסר בבית משמרכם, ואתם, לכו הביאו שבר רעבון בתיכם. ואת אחיכם הקטון תביאו אלי, ויאמנו דבריכם, ולא תמותו. ויעשו כן, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם, לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו, כי שומע יוסף, כי המליץ בינותם, ויסוב מעליהם, ויבק, וישוב עליהם, וידבר עליהם. ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. ויצו יוסף, וימלאו את כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל סקו, ולתת להם צידה לדרך. ויעש להם, כן. ויסעו את שברם על חמוריהם, וילכו משם. ויפתח האחד את סקו לתת מספו לחמורו במלון, ויר את כספו, והנה הוא בפי אמתחתו. ויאמר אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה ואמתחתי. ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו, לאמר, מה זאת עשה אלוהים לנו? ויבואו אל יעקב אביהם, ארצה כנען, ויגידו לו את כל הקורות אותם, לאמר, דידר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, וייתן אותנו כמרגלים את הארץ, ונאמר אליו, כנים אנחנו, לא היינו מרגלים. שנים אנחנו, אחים בני אבינו, האחד איננו, והקטון היום את אבינו בארץ כנען. ויאמר אלינו, האיש אדוני הארץ, בזאת אדע כי חנים אתם, אחיכם האחד הניחו איתי, ואת רעבון בתיכם כחובלכו. והביאו את אחיכם הקטון אלי, ואדע כי לא מרגלים אתם, כי חנים אתם, את אחיכם אתן לכם. ואת הארץ תשכרו. ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרו כספו בשקו. ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם, ויראו. ויאמר עליהם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו. עלי היו חולה נא. ויאמר ראובן אל אביו לאמר, את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך, תנה אותו על ידי, ואני אשיבנו אליך. ויאמר, לא ירד בני עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו נשאר, וקרעהו אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה.